чи хвилювався, які були в нього очі, чи не видно у квартирі слідів перебування іншої жінки. Такою схвильованою Софія подругу ніколи не бачила. Що ж мені тепер робити, Софійко? Хіба я знаю, Віта? Я всю дорогу додому обмірковувала, розповідати тобі чи ні. Не розповім гріх який, а розповім знову ж гріх. Софійко, ще раз, будь ласка, як ти гадаєш, він мене не забув? Ага, забув, тебе забудеш, любить він тебе вітусь. А що, як він насправді приїде? От цього не потрібно, все і так непросто. Але тобі вирішувати. Хто крім тебе знає? А я сама хіба знаю? Я тільки одне знаю, що люблю його а Альбертик, Альбертик його син. Як же так, Віто, чому ти не сказала? Він же не знав, що ти вагітна. А легко таке сказати. Якраз тоді він почав уникати мене, все якісь справи, якісь проблеми вдома. Але ж ти тепер знаєш, які то були проблеми. Хіба ж він міг у таку хвилину розлучитися з дружиною? То чому ж нічого не сказав? Чи я не зрозуміла б? У чоловіків від свої принципи. Вони вважають за неможливе обговорювати свої домашні проблеми з... З коханками? Нічого подібного. Ще і як вважають за можливе? Це твій Арсен не обговорював, і мій Валеріан. А інші? Вони таким брудом своїх дружин поливають, як згадаю... От саме тому Арсен був моїм, а Валеріан твоїм. А всі оті... Що ж мені тепер робити, Софія? Не питай вітусь. Якби мені хтось сказав, що Арсен живий, вільний, самотній, любить мене, чекає, я б знала, що робити. Розділ дев'ятий. Це заняття останнє в семестрі тягнулася немов собача пісня. Вже виставлені оцінки, підписані залікові книжки, говорити начебто і немає про що. А сніг пухнастий лопатий так і настроює на ліричний лад. Першою не витримала галинка. Вона поглянула у вікно і зітхнула. Святвечір вечір сьогодні, а ми навіть куті не поїмо. Чому, Галинко? Директор видав розпорядження дівчатам до восьмої години прибирати в училищі, а хлопцям до десятої пильнувати порядку на вулицях. Народна дружина. Нічого. Після того, як усе зробите, приходьте до мене. Згода Пар цього дня більше не було Софія забігла на ринок Купила пшениці, горіхів, маку Мед мала Кутю варила за маминим рецептом Особливу До усіх традиційних компонентів Додавала родзинки і лимон Виходило дуже смачно по десятій до хати набіг чималий гурт студентів, ледь не два десятки. Посідали просто на килимі навколо величезної макітри, яку задля такого випадку Софія позичила у Валентини Сергіївни. Перед тим, як братися до куті, Софія вимкнула світло, запалила свічки розклала на тарелі маленькі шматочки білого хліба із краплиною меду і немов причащаючи вклала до рота кожному студентові.